Nero orduko bizipena da, eh, lasarteko festak pasatu ziala, eta eh, lagun batek etorri nahi etzun festak izatetik, zerbait superberezia izatera, eta, osa, eh, inguruan ez da gono lako ezerretz. Eta orduan zan, oso kinkia, da. Ez aurrekari bat izan zian, nik uste dute Euskaderri osuan, neneengo txoznak, debekatu zianak, guriak izan. <risa> Sa, san Ferminekin ola baino bai za, San Ferminetan ere debekatu zituzten baino ola ola bai bai bai. Une bai. aurrekalia, zan eta hori itxoznan Debekuan an Donostikoan. Donostin debekatu zituzten lena txosnak eta ertzainak txoznak eramant zituzten arrastaka. Ertzainak lortu zituzten txoznak e, furroneran da emant zituzten Hori genu aurrekalia. Ordun orraetikan Txozna bat eki arren, okendon jartzen saia, e, ez dian hausartut, e, okendon jartzea horaditikant. Aurrikatio izolako, eta zena, bostez, ager hartu behar diguren, txozna eta matera daltzan diga zan. Dio, lekuida okionez, bida, e, kiosko hartu zan lehen goa. Kioskoan egintzen, eta egia da oso ondata zala. Kamienirokin hiru iru urteetan zehar, eta jazkeneko urtean eko komplikatu izan zan, karretera irikizuen, kare udaletxak pintza, karretera nagusia irikintzula, kamien batez gurutatzeko haietan haietan hori da bai. era orduan hartuzan izako espazioa dagoen hauen espazio berria e, sortu zan orduan elizaundo go plaza hoy elizaundoan beme etxe on gardo hor sai no esan hor eliza on, a, atzean ez bezik albo batean bai bai era or hor e, ja rezan baina ja claro ja hor ikus ezan ja hori, ja errera seola ami errekene errera Orrunzo se beretan. Orduan ja hor bai sartzen urrengo fasea zala leku batena. Da dok. Jendea lotuta genu, jende asko ira bizi zan. elkarte askorekin lan egintzan. Egitaraboa de, bueno, pues eh da esaten eta grazi irezan. 100ko 80 irezan, 100ko 70 irezan, 100ko 30 irezan aurratako igual, bai itesanana, itesan eta herriekin kontatzen zan, on or, askorekin. Orrun ja errotua situazioa jaietako hori ja E, bertan de antolatzen bai, ibilitako jendia eta gemintzan jendia asko zala, jende asko zala, baku izan bere gauzetan, ja espabila eta zehon eta jade bai, ba, behartzala holtza e, bat, ba zestua dilortuko enon, za, ba zehon ja mahen hori. Eta orduan, e, jesan zan bai, lekua behar dugu, bai, eta ikusi zan aukera bat, orduan itzegin zan, atezat eta portal ez portal, itzegin zan, E, zai, uistineko bizilagunekin, bizilagun piliatekin, bilera piliatein zian, horra ontzian jende bat, txapo, oza txapo horrekin zan jendean lanian oiten. Eta, izin zanate zaten, gene horrekin hitz egin, bilera kekin, lortu, sinadurak lotu, era horrekin udare txajun. Eta udare txea gure aurrian aurkeztu zan, da esan zegun. Ostaz, e, momentu hortan, zabailo soen diketze sinego hor, e, or baino bai zeon e, aldaketa aldaketa baruzela eta orduan eh sentzeuren bai osea lekua bai ezan energia izan baino bai osea 20 jen, urtegen jenen babesa zaiola sinor atila genitula era lekua utzi zan eh ambulateo gizarra zen leku hortan kocisionekoa eragissantzaia ja, aurrengo eta da jaordea leku batekin hasiegen funtzionatzen bai jaia jarraitzen duten herri guztin zabalduta eh osoi garrantzitsua zen hor geitzek ore bai naitzako importantea ere bai lokal poteuan ere bai ez hor e, gazteek zituzten lokal da eshorrintatikan egite, egiten zan pote hori ere bai ez azkenan eragiten zuela ere bai herriko vuelta bat egitea ez berriro ere egintula lotzen e, leku konkretu batetara, ez? Orduan urte guztioietan, urte hoietan, hoietan egindako lan horrek nikuztek, ba bueno, ba, pixkanaka pixkanaka sorgin jaiak berak eh bueno, pasatuztalan eh izatea beste herriko eragile bat gehiago, ez? Eta eh mugimenduak berak behartzuen silagitasuna horrelaxe irabazi zuela, ez? Jendeak ematen zion sustengu, sustengu horrekin. Bai, gainen ikuztekat ja hasi ginala ere, eh Bueno, fase pazioetako azteneko urtetan, programa ofizialeko zenbait, e, ekintza ere gure programan sartzen. Osa, ari ez orgin dantza sartzen genuen, e, nik uste ere sartzen asigin jala nahiko goiz. Ba, bueno, baita ere, ja, e, gure programaren parte ere segun eta ze ekintza. Ba, beti ere, segiz, hilo horri, ez gire nirela, bizkarra ibi eman nahi, baizik eta osatu, ez? Eta, bai, nik uste dut, ja, herrian no oso onartua eta eta ja oso goza politika sortu zala. E, momentu hortan, sonin jaila sortu zan dian ebai, sortu beste herri mugimendu batzu. Eta, udaletxeak, herri mugimenduak itzietun kontutan hartzen inondik inora. Kriston Baztergera zeon jasaraten mugimendu asko da asko. Kontutan hartu, hartu bat da ebai, E, Gunean lortzein inguru hortan Pirritxera porrotxek ere bai kriston belkota zeukatela, ezintzuten aktuatu herrian e, Osa egoera oso bitxia zen Hortuan Egoera hortan Karo, gu ginen plataforma egizu harria Karo, bat batian genun en, bon, Kriston gogoa genun, ilusioa genun kriston gauzak andolatzeko. Elkarteak preseduen parte hartzeko zergan etzegarren beste aukerik jaian ibasten parte hartu guka batek aukera bakarraz izan solen jaitan zaudalarekin ez ezinezkoa zen. E, beste elkartea asko berri errez zaiz ordun egoera hortan zan elkarre elkarren likatugian elkarren likatugian era horre sortu zirun, ba jaiak zabaltzea e, jaietan ba, bueno, ba, dinamika oso aberatsa sortzea eta eta gune batekin gainean, bueno, ba, gune bat ja lortu zen momentuan ja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 Bapatean ekitalia itean, bai, maja erzumatu metor zian, kriston izan zan, eta guretzako zan, zubidu, ja, eskik buk, elikatze ginean beste gandik eta guk elikatze ginean itun eta, eskik, garaio inibiz izanun, oso oso intentxo, oso intentso zareka, bune, maak orduk pila basatze gintu bortan, baina egia ja, jasto ere izuari, zuari. Ni guztet, bai, nik orbat egiten de bainatekin ere, iruitze zail, garaio inibiz izan ziala, lasarteko rimugimenduaren loratze bat orokorrian.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 Batzuk hartzezutela bide bat eta besteok hartzen genula beste bide bat eta incluso momentu batean bideoiek ere altzirela uzertu ez, eh, esanai da. Baino egia da, eh, oso nabaria zala, ez? Ba, duela jai eredu desberdinak. Eredua, a ber, eredua taudia da turistatzen asko baina te, eredua zan parte hartzea are parte hartzea. Zer da jai batzu zer dira? Norke dire iru jaiak? Era hor dago el kite la cuestión esa finean parte hartzea. Parte hartze ulertu daiteke modu ezberneta da. Parte hartze ulertu daiteke udala ulertzenu zela. esaten du. E, jarri zuk, ze taldekariko zenitu, ze proposamen dirutsun eta es, utzi hor eta ja sta. Claro, sun jaiak beste parte hartze eredu bat. Da da esare naizue. O jaiak egiteko denok egiten ditugu. Orduan, jendea dator, eta jendea parte hartzen du horiako jetxiran, oiz egiten. Danborra e, dan jendea parte hartzen du, oiz egiten. Azken feinan, beharrezkoa da parte hartze parte hartzea. E, egila, sorinkainan, etzala, e, daniko hain dikane, baigarruka hurko zere, parte hartzea ez, edirit, ez ediritzen danik eguneko Azken feinan, parte hartzea izareko izanbarko luke, jendea sentitu barko luke, jaia berak egiten ditula. Herriko jaia berak sorti ditula. Ez dula itxun behar. Zortzi pertsona, amar pertsona biletabatean elkartzea, eta aiekze proposatuko gero ietara, jun bai edo ez erabakitzeko, eta jendak sentitu barko luke, e, izu, e jaia e, denon adia, denonadia, eta guazen modu antolatu kolektibo batean, jaiotan parte hartzea, era proposamenak egiteaz gain idatziz, proposamen horiek gauzatzea denon artean. Hori litzarek eta hori bazeukan zeukan, sasoni jaiak, bat zeukan, eta ba osa horraño iritsi da, Arata ojo lezakela, nuski baietz, hor dago talka azken nola ulertzen nian jaiak? Udaletxetik an, dala, ja, teknikari batek hartzen ditu, teha deitzen ditu telefonodik batzuk, eta esaten du. Aizue, ze, ze konzertu proposatzen dira zuen, e, 10 mili eurotan, eta bitalde hauek, bale, jazta. E, e, intxableak nork ekargoizkik, eta honek, eta... Hume e, entzago ze proposamenean gehiago diruzue. Enpresa gari eta enpresa giri dizkio bere proposamenak. Eta hori da udalaren antolatzeko eredua, e, teknikari batek egiten duna, eta aliz erritikan antolatzen dira jaiek badukare bestikuspegi bat dala alegeia. Denen artean, eta beharrezkoa geha. Beharrezkoa diak artea, beharrezkoa da, gen orbanakoa, e, eragileak, oza, behar beharrezkoa diak, bestra ezin dira jaiek aurrera teak. Eta hor, hau talka, tal kawa baino gehiago ulermen hori bai parte hartzea zer da ulertzea era zer dan jaiak ulertzearen ideia hori ez da Hauza bat saltatudan eta igual guai dagoena da, da eh gonbidatuak herri gonbidatuen asuntoa igual e, ez ez aipatu oraindik eta hori bas, e, ba eh urtetan herri e, batzu gonbidatu zian gero eh e, lasartearrak herri horietara juntian kontatu igual pizka bat historiari. Kerrig on bidatua dana, lelengo herria, ta azkenbi Abadinokoa guk ezautze dire eta izantzan, bueno, dugu interkanbio bat, bazuez zatozte... arte lasardeta gerogu jongoa jai batzutara. Eroiz izantzan, zeitezu sue, badantza, bale, badantza, herrikirolakingo ditugu denon artean eta iaztara. Ja, Piska bat izan ideia hori ezaz orrijeiratiken hasiarik ginun ideia izan zabal, aligerak gehin zabaldura, zabaldura, zabaldo. Noi zardet. Estakik. Zabaltzea. Ba, bueno, ideea polira zen, alde horretatik Eta horrek batzekan berarekin, pues oixe, jendiak, beste herritako jendiak ezagutza gure herriko jaiak eta galtzea altzea, ez da, azkentzienan, lasarte zer da, eta, bueno, pues, bort ekar ez e, Aparte, zalare bai, baza modu bat, gure herriko jaiak izateko estenatoki bat, pixkat, e, ez, ba, beste herri alde eta, eta beste herri behi da, eta gero gazegoen horre bai, asmo ban ikustet, Erriekin ere hori pizka lantz ez zala, eh? Ala pizka bat Euskal Herriaren naziotasun ikuspuntu hori ere eh, lantzea, eh? Horregatik herrialde desberdinetako gonbidatuak izan zian ere herri, uza, urte desberdinetan, eh? Ba pizka naziotasunari ere bai keinu bat eh egite aldera. Era gero e, gero hori aztu gabe zer gaititzosna bakarra. E, beti barraban mantentzarene izan zan, ikusteko jendeak sorrin jaiakek antolatzeetula e, jai batzuk eta autoelikatzen zala ekonomikoki, azken egan autosuficientezalako eta beharruzulako, hori saldu, azken kontsumoa, kontsumoa derri horrezkoazan, momentu horta e, sorrin jaiakek bizirik iteuteko. Eta hortu hau narritua esan detuna, sorrin jaiak sekula, sekula, sekula ez dute jaso, sorrin jaiakek probat bea, udaletxetik antari, azken marratu gara asko pentsaruko ute kontrakoa, baina ez du jaso sekula. gertatu zan zestoako eszenarioakin? Udaletxeak talka etzeon, baina erreztasuna zunan den. etzeuden. Kontuta hartu da sorin jaiakei xentimo bat dezio ino zeman udaletxeak. Dirutan xentimo bat ere ez da. Balia bideain bat utzi dizkio, oia arko, argira arri. Tartean, lehenengo gunean zala taula, holtza. Ordea holtza horren gainean, eh, hainbat, elkartek eh, uko egitezioren. Ja, zan, eh, holtza ba, zehola, ustel-ustelin daia, ja, erdi ondatu da zeola, gaizki gaizkizeon, eta ja, eh, azkeneko urtean ere, ja, hainbat, eh, jende, bildurrakin niozatzen holtza gaine, eta zuen, hemen, ezin da. Horda esan zen, inbarnak gaina, uste, azkeneko urtean de, ja, ez ez esan zibula, Udalak, ordu esan genu ma, behar dugu. Nundikan lortu holtzabat. bat. da deitu baina justu usurrilein urte hortan, e, kointzitzen zuten lasarteko jaiek dozurrilekoak, ordu ne ezin ezkoa zen. Errani ez da, inguruko herriak ezin ezkoa zen. E, argitarri, nahi genietun, e, errexena zen, ezkerra ertzaleko herri bat ekin, e, lotzea, bazken zinean, E, Errezasun gehiena aiesek emare zituzten lako. Eta behar duen zestoa. beste gara, eta zegoa, zestoara. Eten genuen zan, zestoara kodalea ditu, bai ezko amantzik gure segituen, mera zan kriston holtza buska, ozala sarteko holtza aion digua zan. Eta gara, zer den biara zon, nola ikarri eta nola montatu. Bona, ikartzeko kamioi ebigartzen. Kamioi egu dalegetzekun kartzen. Baina zan bat zo, kamio bat konpluma. Ozala, altxatzezuna. Lundi lortu goi batek zula ari deitu, arekin gilditu, juun, buk kargatu bar genuen, horon kargatu genuen, pluma haki, ma, ma gerokun lagundu, beste ausak guztik jasotzen. iritsi, berriro deskargatu guztia lasarten, montatu guakarrikan, era hor montajean, gato, pentsa zala altu-altu bat, gora inoio zen asiginean, eta eritzen, ez da bat, e, burmi puskatu izan, eta bat ikosioan burun, eta hamurategi da eman zan, eta hon hor, istupu bat, ja ikus genuen ezetz, ez ez, olezen genuen la jaraitu, Era ordun udalari esan zaio mesedez gutxinez e, goiko toldoa eta goiko egitura zuek montatu eta ez bai ez bai urtan gutxin langileak e, ondo portatu zian udaleko ko langileak etorri zean bei montatu zuten era gero bueno gero pintxakatzu beekin jendeen irune ke tortilla mange nien edari eta ez daiz eta bueno zorin jaira zeuzen izan balin bagean beti esker honekoa izan gea beste aukerik mm. ez gain dirua ez beste Bai, bai, bai. Eta hurretikan, e kamio errokeen rolo guztia, lehen ez, ez dugula haipatu, horrege kristal lanaztan, egunero barra ato, orde, iten sartutate, iten zan, claro. egunero kamioia zekarri, kamioia zekarri, barra ato eda, aurria montatzen zan ezken ari montatu, eta mero, goizeko zazkitan, goizeko zortitan, kando ia, los últimos de Filipinas, ja erabak itoetan, norko dukatu zela da, Bordun, hartu, dana jaso, berezkamio ere hil eta berezkamio bat ematek idatu kamio hori eta jaman behar tokira jaman. Gara, lan ahondilea ite zan, lan ahondilea ite zan. Eta ez zan bakarreko, eta ulkileak ez zakin nondik, bestia ez zakin nondik, ez zala bakarreko no. kontua. Azpiegitura hori guztiak, normaltik beste herrietatik, oi hartzun dik, Txal, ja, leku pila batetatik muitu berri izan ditugu horrelakoak. Bai, bai, bai, bai. Hor e, detaile, iruzpalao detaile, ari dez, kamin horroken, kamin horreken bat batian jenea hori apuskatu zan egun baten, ez genuen jenea eta argindarra lortu zan farola batetatik kan. Ta farola batetik argindarra atea, eta lortu zan martxan jartzea kontzertuak. Osta, imaginazio zan, mundiola. Eh, gero, eh, ba, remi, remi, gero ertzainen bon, karga batia, ba karga, bueno, ertzainekin diskaro batean iltzuten. Bai, Bilbaoan izan zan Larremik, ba, horrek intzigo salbatu zigun bider, bai edaria, bai infrastruktura, o sea, 1000 gauzan. bueno, 1000 eskerrak, hoiz da iltzutenia, ba bueno, ba, izantza ba, gutzako trauma bat. Gau sorti urte, betetan -be dira, zion frazi in shilduzela. Gau urte, haru saupabak, erriaren agirela. Gau urte, oroi tëmbugu, atsozi Hau da, gutxi gorabera Zorrin sorreratik egonkortu ziren arteko historiaren kontaketa. Zorionez, Zorrin jaia korainik bizirik daude, beraz beste haotx eta momentu batzui tokatuko zaie horren kontaketa egitea. Bitartean jarraituko dugu, memoria kolektibotik ezabatu ez daitezen, herrian eman borroka eta bizipen ezberdinei ahots ematen. Interesgarria iruditu zaizu delakoan urren arte.